Benvidas e benvidos a alumar a caverna. O título do programa de hoxe é tan sinxelo como inquietante. Cansos de todo, existe aínda o futuro? Um, hai unha sensación que pensamos que percorre a nosa época e é a da fatiga xeralizada. Fatiga física, emocional, política informativa, um, a impresión de que todo pesa, de que todo custa máis, de que vivimos nun presente saturado no que é difícil atopar alento. Ao mesmo tempo, algo parece terse esvadecido, pois o futuro xa non só a promesa, senón a ameaza, ou a repetición, ou en todo caso a incerteza. Moitas persoas senten que non é só so que estean cansas, e que é que o mundo mesmo o que parece cansado. E cando o presente se volve pesado. E o porvir xa non é por vir, xorde unha pregunta de fondo. Que é o que nos está pasando como sociedade? É un problema individual? É un síntoma colectivo? É unha crise de ánimo, é unha crise civilizatoria. Oxe, imos tentar pensar este malestar sen dramatismos fáciles, pero tamén sen banalizalo. Falaremos de cansazo, de desencanto, de esperanza, de política, de educación... E de filosofía, porque quizáis pensar xuntos e xuntas sexa xa unha forma de resistir á inercia e a resignación. E para todo isto contamos, como a sempre, con Iseo Agilda. Bo día, Iseo. Bo día. E con Antonio Fernández Xoane. Bo día, Antonio. Bo día. E para comezar propoñemos unha primeira pregunta directa a ver que pasa. Um, estamos cansas e cansos porque vivimos mal ou vivimos mal porque xa estamos cansos? Como o vedes? Ovo, oh, a galinha. Mm, bueno, eu creo que eh, esa eh, circularidade pois hai na que desglosar non en, en capas unha cousa alimenta a outra Eu creo que eh, o cansanzo individual mm, está alimentado por factores sistémicos. Non? Eh, propios do, mm, do momento que vivimos, do momento presente, eh, momento que se caracteriza pola labilidade, pola velocidade, pola aceleración... Eh, o cal se traduce pois eh, en falta de tempo, empresa, En estrés, que son factores externos que aceleran os individuos. ¿no? Por outro lado, eh, tamén parece que reina unha certa ideoloxía da responsabilidade individual onde si queres podes eh, se si, eh, estás, pois que sei eu cansado, tes problemas eh, non aguantas pois parece que, o que necesitas é psicología non tanto política ou rebelión senón que, que o fagas mirar ¿No? Eh, parece que hai unha especie de incitación compulsiva a ser felices, E ¿no? pois pues, esa responsabilidade pola felicidade individual é de cada un, ¿non? Isto pois pues, sería unha un, consecuencia un corolario, ¿non? da atomización eh, que se dá no, no modo de produción capitalista. Eh entonces eu creo que iso que somos os factores sistémicos que están aí influindo e obviamente repercuten na psicología e ademais se interiorizan, ¿no? porque a compulsión a producir, a ser productivos, pois pues, a interiorizamos, se convirte casi nunha especie de imperativo categórico subjetivo de eh, teño que maximizar as experiencias, teño que facerme rendir eh, para múltiples logros, etc. entonces desta autoexixencia tan grande que temos con nós mesmos, finalmente, claro, acabamos cansados, eh, agotados, eh, tanto físicamente como eh, tamén de tarefas cognitivas, a veces incluso tamén superfluas, ¿no? de eh, intentar estar ao tanto da actualidade, de seguir o pulso dos acontecementos a nivel mundial, porque agora estamos interconectados con todo o planeta a través de internet, e entonces queremos asumir eh, tarefas que son moi grandes, de presa, para as cales non temos tempo, porque, bueno, se tivesemos tempo para pararnos a pensar, de ternos na vida e considerar as cousas, non? que niso consiste, pois pues, filosofar, reflexionar, pues, eh, pues sería, sería estupendo, pero eh, Como facemos todo a correr, non? Pues... Entón, pois pues eso, a miña resposta é es eso, que son tanto factores externos como eh, a propia subxetividade que se aclimatou a esa aceleración, a esa autoexixencia e a ese querer vivir tantas cousas, tantas experiencias e tan rápido que finalmente nos falta tempo. E estamos, claro, estresados e cansados. Si, sí, eu creo que esa cuestión do boi a galinha non? De que antes eu creo que resúmese dicindo que a xenética está en ambas non? é a mesma estrutura é a mesma xenética, tanto no boi galiña. galinha eh, entón pues, que estamos cansas eh, por iso vivimos mal vivimos mal e por iso estamos cansas todo eh, forma parte dunha manifestación dunha mesma estrutura xenética dunha mesma estrutura eh, social e eh, e son como consecuencias dun, dun mesmo patrón que entón habría que eh, ir rascando e ir analizando eh, de onde ven ese patrón. Eu agora estou lendo co meu pequeno eh, momo que sempre benría que, que lelo unha vez o ano para, para volver a colocarse con xeito na vida e eh, eh, me viña agora éto dos homes grises, non de como como no la colan, de como nos coaron aí a historia de que non tiñamos tempo, eh, meténdonos, insuflándonos aí esa sensación de, de cansanzo e de obriga a, a rexeitar, a renunciar a todo o que verdadeiramente... Eh, daba sentido ás nosas vidas, non? Como ese primeiro megris que que sae na, na obra, non sei se lembrades, que vai á ese perruqueiro e eh, que lle no, no, vai dicindo, non vayas a ver a esa muller, non coides da túa nai. Uf, é unha perda de tempo. Non, non vayas cantar. Non, non se te corra quedar cos amigos na taberna. Non, non vayas eh, pensar un ratiño ao lado da fiestra antes de dormir." Claro, todas esas cousas que realmente enchían de, de sentido a vida son as primeiras que, que, que radica de plano o home gris, ¿no? os homes grises, eh, ofrecéndolle que todo ese tempo que vai a forrar a cambio eh, vai a permitir despois nun futuro mm, in, in, bueno, indeterminado eh, como sacalo da conta e poder utilizalo para o que queira facer. ¿no? Como, xeñal, ¿no? uh -huh. ese... ese eh, Engano esa eh, cenoura diante do cabalo eterna para eh, chucharnos absolutamente toda a enerxía eh, provocándonos ese cansanzo crónico para non poder disfrutar en absoluto e non poder adicarnos a, ao que realmente crea ese benestar que aí vai o tema individual, estructural ¿no? uh -huh. de, nos estamos eh, adicando toda a nosa enerxía a cuestións de producción e a cuestións uh -huh. eh, de, pues eso, de, de de consumo pero nunca a cuestión de realmente pues esa eh, ese, eh, ese prazer, ese goce eh, ese disfrute, esas relacións, ese amor esa ese, ese, esa educación ese benestar real entón hai esta estructura, hai estado individuo É superinteresante o planteamento que facedes os dous porque se si hai unha, unha única evidencia nisto é que existe un malestar Ora ben, este malestar existe eh, segundo moitos e moitas eh, autores dende o principio mm, da nosa civilización manifestada de maneiras diferentes. No? Eh, Mas eh, unha das posibles particularidades do noso tempo é, en relación ao que, a unha cousa que dicía desos de dous, é ao, as consecuencias que o individualismo da nosa sociedade Eh, como repercute ese individualismo nesta cuestión. Estou pensando por exemplo en que cando Freud escribe o malestar na cultura está asumindo que existe un malestar. está assumindo que ese malestar de feito é inevitable di eh, Freud e eh, dá unha serie de, de motivacións, de motivos que teñen que ver coa natureza humana, en parte, porque sabedes que iso que ten un así unha visión moi negativa sobre mm. o ser humano e tal e cual, pero dende logo focaliza en que partes eh, en que cuestións a sociedade toma unha serie de decisións que acaban repercutindo negativamente na procura da felicidade por parte do ser humano eh, e polo tanto contribuindo ao seu eh, ao seu malestar. Eh, entón, el Digamos que culpa en parte a sociedade, pero asume que é unha cuestión que ten que ver coa natureza humana. Bueno, a mí ese tema, claro, me, me interesa eh, tráelo para aquí, no sentido de que eh, realmente estamos por unha parte nunha sociedade que axuda a que atopemos o noso lugar, que atopemos o noso sitio, o noso espazo, o noso sentido... Eh, non, eu non me atrevo a, a dicir tanto de atopar a, a nosa eh, felicidade, pero, dende logo, si sí, eh, o noso camiño, ou eh, unha sociedade que, que, que nos coida, ou que ensina como coidar, ¿no? ou, um, pola contra, si eh, hai unha especie de, non sei, chama la trampa, ou, en todo caso, ambivalencia, dende o momento en que a sociedade nosa insiste moito no individuo, e polo tanto parece que a importancia fundamental en nosa, é que non somos o importante, e polo tanto que o noso camiño a establecer é o verdadeiramente importante, pero se nos fai efectivamente responsables eh, fora de calquera tipo de mecanismo externo de como chegar a conseguir esas metas ou, ou, ese, ou ese sentido. Si esto é así... A pregunta sería: verdadeiramente somos capaces de maneira individual, amarse de, de todo o que implica un colectivo, unha sociedade, etc., de atopar eh, un sentido? Eh, non sei se é así moi, moi, moi astrata a pregunta, é que estou pensando en que dicías, Antonio, isto de que eh, se deixe un pouco a política e eh, se profunda na psicoloxía mm. eh, claro, eu aquí pensaba neste revival que hai dunha especie de estoicismo eh, 3.0 que, que que sabedes que está super de moda non? Sí. El, eh, como un mecanismo que ata pode servir de autoaxuda etcétera É un estoicismo moi particular porque non resiste a confrontación cos textos directos que, que, que temos, non pero, en todo caso, ese, esa, esa versión soft está a funcionar Pero, claro, a mí me preocupa se precisamente está a funcionar porque pongo foco precisamente no individuo. É mm. dicir, cales son as ferramentas que o individuo ten mm. para ir saindo adiante inda que teña todo mm. en, eh, en contra. E entón, isto recorda, claro, ou a mí me resulta inevitable pensar na época romana, na época onde se desenvolve ese estoicismo, onde efectivamente a sociedade, unha sociedade en colapso civilizatorio, sen ningún tipo de ferramenta colectiva, e onde o individuo efectivamente pois, tiña que buscarse un pouco eh, o, o, o camiño e o sentido. Uh -huh. Non sei se si, si vos rezoa algo. Sí, totalmente, porque precisamente esa alusión que faz ¿no? a unha civilización en colapso eh, que bueno na que os individuos se refuxan na filosofía, nunha filosofía estoica de, por así decirlo, aceptación do destino, pois pues, moito que moitos paralelismos tamén co presente. ¿no? Precisamente tamén estamos eh, nun momento hoxe mismo, o sea, en, este, en xaneiro de 2026, estamos nun momento en que pues, todo mundo está falando dunha redefinición da orde internacional, o futuro se ve con bastante incerteza se si nos vamos un pouquiño xa eh, máis atrás eh, pero non moito pois eh, con Gunther Anders, por exemplo eh, bombas atómicas eh, armamento de destrucción eh, masivo a posibilidad do inverno nuclear eh, Gunther Anders dicía que vivimos xa na prórroga vivimos nunha prórroga porque xa, xa existen os instrumentos para eh, destruir a vida destruir a biosfera instrumentos que ademais se poden activar a partir de protocolos eh, que quizáis nunha, no transcurso dunha única hora chegamos a unha situación de catástrofe, de apocalipse. Eh, basta con que haxa un ataque nuclear dunha potencia a outra, se activan protocolos de resposta que se lanzan ataques nucleares en maior número de, de bombas, e iso provoca a súa vez outra resposta. O sea, os escenarios que se perfilan a través dos, dos, eh, digamos, da, da teoría de xogos sobre o inicio dun, dun, dun conflito nuclear, Levan todos a inverno nuclear e a colapso xa non civilizatorio, xa non eh, biolóxico. Que, por certo, creo que ese, que ese horizonte realmente está fora da conciencia da xente. Bastante fora. Non? Así como todos somos moi conscientes eu que sei dos horrores do holocausto na Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki parece que quedaron como en segundo plano o rearme brutal eh, de armamento nuclear durante toda a Guerra Fría, parece que o te temos esquecido, non? E, sin embargo, esa posibilidade eh, existe porque existen as ferramentas técnicas para, pulsando un botón, destruir o futuro, non? Que antes decíamos, existe un futuro todavía? Bueno, moita xente non sabe ata que punto o perigo, es, o, o futuro está en perigo, non? Entonces, nos momentos así de que en términos máis de culturais pues, pues, xa quedan definidos finais no século XIX por nixe ¿no? como a época da morte dos, dos deuses, ¿no? a morte de Deus, a morte dos ideais detrás dese momento é o momento dos charlatáns de Nietzsche, non? O sea, estamos nunha época moi cínica, moi pragmática, eh, nunha época en que, eh, pois, eh, efectivamente, os individuos se crea unha ideoloxía de que dun individuo poderoso que pode, eh, pois, construir a súa propia felicidade, pero, en realidade, ese individuo se construí como consumidor, non? O sea, a tua felicidade vai a depender de que, eh, bueno vai ao mercado, ao centro comercial eh, consume ¿no? eh, É unha maneira de buscar a felicidade que leva a frustración Inevitablemente non a, pois, a satisfacción ou a autorealización vai a depender moitísimo máis da posibilidade de ter tempo, de ter capital social, amigos, familia, eh, sobre todo ocio. Non? Eu creo que hai como unhas condicións moi básicas eh, para que a xente poida levar unha vida satisfactoria. ou Pois unha delas sería paz, un contexto de paz, outro seria pois eh, tero suficiente para pagar holgadamente a cesta da compra, e despois tempo, non? Eh, pero precisamente mmm, parece que a sociedade contemporánea se modelou eh, conforme, digamos, a, tanto ao patrón capitalista como, eh, digamos, na sociedade comunista no comunismo real, parece que os individuos se reducían a súa función laboral, se convertían en traballadores, non? E entonces... Claro, si nos reducimos a, a condición humana ao eh, traballo e a labor, pois, obviamente, aí o que está faltando é a acción. A acción felicitaria, que depende do tempo libre, que depende da liberdade. Eh, Quizáis ese é a causa que falta, non? Tempo para pensar, tempo para, para, para actuar, tempo para estar cos outros, eh, tempo para o disfrute, non? Para o disfrute anclado no corpo. No? somos corpos no? e o corpo eh, quere eh, disfrutar quere, quere gozar eh, para gozar necesitas tempo no? un pouco eu vexo que como eso falta precisamente proliferan os discursos do eh, pues, autoaxuda estoicismo no? eh, a búsqueda da felicidade no? como dicía o autor, ahora non recordo quen era, canto máis se fala da felicidade é sintomático de que existen menos razóns Eh, ou menos motivos para crer nela non? que quizáis é un pouco o que pasa agora eh, que nesta busca desesperada da felicidade eh, nun contexto en que non sabemos nin como pois xenera eso cansancio, desazón, frustración non? e así vemos tamén que medra da ultradereita e Que sempre se nutre das reservas que hai de, de, de frustración que hai nas poboacións, ¿no? para polo menos eh, desafogar a frustración atacando alguén, algúns, pues, pois os inmigrantes ou os latinos en Norteamérica ou que en Seixa. ¿no? Eu creo que um, que realmente está formulado como unha trampa. Isto ¿no? que, que, que plantexabas así na, na pregunta inicial, eu creo que é unha, unha trampa dende a orixe, da nosa cultura. Pois mentando a Freud, por exemplo, é que Freud é un señor do seu tempo, non? É un señor moi moi do seu tempo, é, con moitísimos sesgos, con todos os sesgos do mundo, é, co, coa súa biografía, é, coas súas taras, que se houvese un Freud que puides atender a Freud, pois ia pasalo moi ben. Entón, A nosa, a nosa cultura, os nosos valores e, e o noso programa social e político eh, están organizados pues, por, por eses sesgos. Eh, entón, se nos, nos analizamos como a humanidade, con, con ese etnocentrismo que nos caracteriza tan bochornoso, eh, pues, pues de aí non imos a sair. Claro, o ser humano é así. O ser humano é que sempre ten esa busca, esa, esa insatisfacción, e, e, bueno, ese complexo de dipo, esa, non que, e, e o falocentrismo. Bueno, claro, todos somos así os seres humanos. Entón, saberá pues, pues, que non sei, que efectivamente pagarlle cada vez máis dinheiro psicólogos psicólogos, abrir cutículos por outras partes, resolver o problema cón hai nun retiro espiritual en, en, no, yo que sei, en, en o Tíbet, eh, por módico prezo de... Efectivamente, está todo montado en base a isto de que os sospeitosos, ¿no? estes filósofos está ta sospeita tal, todos empezaron a atinar de ui, ui, ui, pero que aquí eh, aquí xa hai trampa, este sistema xa está a trampa, pero que eles mesmos eran parte da trampa. E non, non tiñamos os recursos tampouco, non, non digo que fose unha trampa creada pues, intencionalmente, senón que caímos a nosa propia trampa de, de explicarnos eh, a través de nós mesmas dunha mirada Pois pues moi moi curta e moi sesgada e, e moi incompleta pero que como exportamos este, esta, este modo humano eh, esta proposta eh, de culturización esta proposta de, de organización dos recursos eh, a, todo, a todo o globo perdémonos outras experiencias humanas que se cadra non no, adolecían dos mesmos problemas e eh, das mesmas taras Eh, entón, hai outras experiencias realmente moito máis plenas eh, que teñen que ver normalmente con unha forma de vida moito máis sinxela, moito máis sobria, moito menos eh, ancoradas na, eh, no, na propiedade e eh, no consumo eh, e moito máis no goce do que os nosos corpos naturais e eh, a simbiose co entorno eh, nos proporciona eh, xa. E somos seres sociais e temos esa eh, parte completamente mm, escangallada, ¿no? por isto que acabamos de, de comentar, que acaba de, de resumir Antonio con esta eh, evolución ou individualismo máis tolai. Eh, entón, se, se temos a nosa parte social mm, rota pola promesa dunha felicidade baseada no individual, eh, asentada sobre unha análise da psicología como seres puramente abocados á insatisfacción e temos a nosa relación coa natureza rota eh, por a promesa mm, xudeocristía de, da, de, da, do uso e disfrute eh, como productores, consumidores do, do medio e, e non somos seres naturais o sea, que xa partimos dunhas mm, taras culturais e civilizatorias tan fortes que normal que deamos de bruces contra o concepto da felicidade o e que acabemos nun cansanzo realmente mm, absoluto, que xa non, non dea pé para soster a vida. Cando dicimos que non podo coa vida, que é unha das frases frases máis eh, empregadas semanalmente non? Na, na nosa vida. Non podo coa vida, non teño tempo, e non podo coa alma, e, e fartos de todo, e canso de todo, e que estamos eh, creadas para isto. Eu creo que realmente caímos na nosa propia trampa eurocéntrica. Um, sen embargo, eh, um, bueno, parece que estamos a, eh, a enlazar efectivamente a primeira parte da formulación do programa coa segunda, como, como debía ser. Bien, que seguimos. <risas> que programa. <risas> Eh, y claro de, sobre o tema este do, do, do futuro de por qué custa tanto imaginar o, o un futuro eh, mellor ou un futuro Bueno ou, ou distinguindo se si queredes aí eh, para que non se me diga eh, pregando esta distinción de derrida clásica xa entre distinción entre futuro e por vir onde el dique o futuro e... Eh, a continuación do presente vou dicir así, dicir realmente é algo que responde ao desenvolvemento dun programa previo, xa establecido etcétera, non? e que o porvir é algo diferente algo que, de, que, que realmente irrumpe de golpe, rompe os patróns e tal máis en todo caso en todo caso Uh, noutras épocas algunhas de algunhas delas eh, As citastes eh, bolos dous de, de non hai tanto mm. Xa había problemas Con respecto a A, bueno, a, a certo medo um, Da situación actual Que vivían esas sociedades máis eh, igual Se cadra esa idea de progreso Clásica moderna pues Empezaba a esvadecer, pode ser pero sí que había certa certo impulso utópico que diría eh, Frederick Jameson eh, con respecto a intentar imaginar posibles, ¿no? imaginar futuros posibles. Eh, eh, o propio Jameson, como sabedes, é este que ten a frase el, que xa se fixo célebre tamén de, de máis fácil imaginar eh, a fin do mundo que, que a fin do capitalismo, etc. ¿no? Eh, claro, a min... Eh, me preocupa un par de cousas de aquí, unha delas é si, si todo este modelo que estamos a intentar describir afecta de tal manera, por exemplo a capacidade de imaginar das persoas porque eh, está, digamos que todo tan medido cos pasos tan claros onde, digamos que o desexo das persoas se anticipa xa se dá previamente, sin que a propia persoa teña capacidade ou, a, ou o momento ou o tempo, como dixiades, de imaginar cara onde redireccionar o seu desexo. Porque se lle plantean un montón de posibilidades, todo, por suposto imposibles de cumplir, etc. Como dixiades, que iso leva cansanzo, frustración e demais. Pero, ¿afecta iso eh, a, a incapacidade de imaginar É posible que esa maneira de funcionar Estea afectando a capacidade de imaginar das persoas E ese sea un motivo polo lo non hai Ou non parece que haxa moito impulso utópico No sentido de intentar imaginar Unha sociedade futura Vou dicir diferente actual Porque nos momentos estos clave Do século XX tan terribles Pois había distopías a saco Claro, as distopías mm. eh, Proxectan algo como que moi negativo As tendencias En teoría, en teoría a, a utopía en xeral e a distopía en particular O que fan é proxectar as tendencias máis acuciantes do presente do autor Ou da autora ¿no? mm. Mm, eh, Pero bueno Pero é unha proxección imaginativa Digamos sí. eh, Agora eh, hai Cando menos, menos eh, actividade Nese, nese sentido E ¿no? Entón, me pregunto, chego por fin ao asunto, se si verdadeiramente é necesario ter certo proxecto compartido, común dentro dunha sociedade, como para poder facer o esforzo de imaginar un futuro, unha sociedade futura, etc. E que sucede cando non hai unha ilusión compartida, mm. unha serie de valores compartidos que se poden criticar ou proyectar ou amplificar ou o que se mm. eh, Porque se si isto é así, mm, todo vai da man ao final de, de que non se está construindo un proxecto colectivo, non? Mm. Non sei se se me foi moito aí a... Sí, no, eu creo que, de hecho, unha clave eh, na frase de Jameson non? Que, que seja máis fácil imaginar o final eh, do mundo que o final do capitalismo pois, eh, para min aí hai unha clave non moi importante polo que respecta a cuestión da imaginación eh, Pois, pues, efectivamente, estamos vendo que estamos en perigo de colapso Eh, climático por exemplo a parte do perigo ese de eh, nuclear dun conflicto que se desencadenase eh, nesta situación tan tensa que vivimos non entre potencias está tamén o, o cambio climático non e a contaminación crecente todo isto parece que se si non paramos a máquina productiva se si non para de acelerar pois parece que nos vamos a tragar o planeta ou non o planeta sen non as condicións para a vida do planeta entonces aí claro é difícil imaginar eh, pois un futuro entonces aparecen asas alternativas non? nas que fai referencia a Bruno Latour. unha delas é idealizar o pasado entonces hai un montón de programas que, que idealizan o pasado mitifican e entonces eh, queren eh, axustar a realidade a ese pasado idealizado no cal non caben, pois por exemplo, pois inmigrantes, no cal non caben pois modificacións na concepción da familia. Entonces estamos co programa, non, das ultradereitas eh nostálxicas dun pasado que que que, que, que seguramente era como eles o imaxinan ou recordan, non? A outra opción pois é ter unha cegueira para esa deriva Eh, de bueno, mmm, catastrófica que leva todo o sistema capitalista e pensar que podemos seguir pois pues, xnerando eh, o beneestar material ¿no? pola vía tradicional do crecemento económico, crecemento do PIB, etc etc eh isto é unha ceguera total, o sea, isto xa non funciona así, xa saiu de non sei, xa, xa, xa se chegou eh pois nestas, nestes cumios do eh, mundiais do planeta a conclusión de que para que todos vivamos como norteamericanos, pois pues, eh, necesitamos tres ou catro planetas. ¿no? Entonces, esa vía tampouco é posible. E Bruno Latour decía no, é que temos que aterrizar no planeta, temos que aterrizar na biosfera, temos que xenerar eh, unhas condicións de vida eh, máis, non solamente máis humanas, ni non máis en simbiose co, pois, co, co, coas especies animais. É dicir, temos que construir unha realidade que efectivamente non sabemos como é pero o problema é que tampouco nos poñemos a imaginar ¿no? de feito creo que a imaginación colectiva política está nun momento de desaparición entón vemos que onde funciona a imaginación é non individual pero tamén bastante mediada Por todos os modelos que aparecen pois en Instagram, nas redes sociais, en YouTube, entonces eh, a xente está buscando eh, pois paraísos, eh, experiencias eh, superguais, eh, formas de ser feliz e eh, pois, inspirándose realmente pois sen exemplos que son de, de corte individualista e ¿no? buscando tamén presentarse, diante do mundo a través das redes sociais sea, moitas veces pois, incluso pois, eh, se, se encaran experiencias que serían felicitarias no? pois, por exemplo pois, eh, Iseo cando foi o concierto de Nick Cave no? uh -huh. que dixo ah, que maravilla pero que ahora como vai a xente concertos cosmóbiles? non a, non solamente a disfrutar sino tamén a traballar na súa imaxen que despois colga na rede entón non se trata só de disfrutar dun momento moi especial sino distraerse de ese momento tan especial para facer unha grabación, facer un rexistro eh, que poida eh pues rentabilizar eh, nesa construción dunha imaxe, no? eh, que tamén ten influencia na autosatisfacción, é dicir a miña satisfacción ara non depende solamente do que digo, sino de como se me capta e se me percibe, non? No universo virtual, non? E, bueno, eh, entón, creo que, eso, que, que sí que hai un fracaso da, da imaginación colectiva política, eh, ou polo menos non, a, non acertamos a, a ver un futuro claramente, salvo determinadas persoas que, que, que se paran a pensar, que analizan, me parece a mí, que con, moita, con moito tino eh, o problema no que estamos a nivel planetario, pues, por exemplo, Bruno Latour, Bruno Latour cando di no, é que aterricemos, aterricemos. se xamos conscientes de que somos eh, fillos da biosfera, que non somos eh, espectros ou espíritus do universo, non nos podemos trasplantar como pensa elón más a, a Marte, eh, aí non hai condicións para a existencia humana, solamente que saibamos na Terra e se saí en algún outro planeta está eh, o suficientemente lonxe como para que non seixa unha opción alternativa, entonces non podemos pensar que, ah, bueno, si, se, este, si este planeta escarallamos as súas condicións eh, que fan factible a vida, pois sempre podemos escapar aos supermillonarios eh, pois, a unha colonia extraterrestre O gaya oh, <risas> eh, Bueno, é é o que a mi me parece non? Eh, non sei se queredes tirar por aí ou por outro lado si, sí, non, a ver, está eh, o tema das distopías é unha cuestión non, que xa saiu máis veces que a mi me parece fascinante como mm, parece que non sabemos producir outra cousa, todo está cheo de, de, de distopías e eh, en todo tipo de formulacións artísticas, eh, creativas e tal, e todo, todo ten esa, ese sentido, ¿no? esa dirección. E eh, eh, o que me chama a atención é eso sí, que son pouco imaginativas, ¿no? como que é simplemente unha prolongación do presente, eh, dunha maneira, pois, pues, co, coas preocupacións máis cabais, máis lóxicas tampouco hai que irse así a algo moi original, Eh, ou incluso pues, de, nas de fantasía ou cuestións, eu que sei, pues, avatar que está agora no cine e tal, non? Pois imaginas un planeta maravilloso, precioso, como, mm, ostra, como a Terra tamén se podría ver por un alienígena, non? Eh, interconectado e todo xenial e os seres que viven ali tamén están interconectados e de repente pues chegan ali uns fulanos, unhas metralletas para conseguir un mineral que queren vender moi caro e que non... quero decir é eh, que todo absolutamente máis do mesmo non, non sabemos facer outra cousa que evocar o noso día a día, e eh, os nosos problemas cotidenses eh, como cara a un, un futuro ou cara un universo paralelo que é exactamente igual e eh... A mí me, o que me preocupa é a falta de imaginación, está clarísima na, na distopía, entón, tampouco somos capaces de sequera achegarnos a través da imaginación a outros mm, posibles perigos, eh, que, que me... por exemplo, a mí no, no tema social, eh, no tema mm, eh, relacional e afectivo, me parece que está moito menos explorado, sabes? Na, nos temas distópicos, está como todo bastante trazado a nivel material e das condicións de vida e das de guerras pero en como evolucionamos como seres sociais está moi pouco explorado e me parece no, curioso porque de aí parte todo ¿no? de, de, de como nos nos sintamos e de como nos nos relacionemos entre nos e iso tamén se ve na parte da, da carencia de imaginación cara a unha utopía ¿no? como cara algo un pouco máis alentador E a mí me preocupa moitísimo isto nas aulas. Eh, sempre que estiven con, con, con xente máis nova, eh, traballando este tema, eh, intentando sacalos do tiesto, eh, pinchándos para verse xurdía e un pensamento diverxente por, para tirar así dun fío, eran incapaces non eran capaces de imaginar nada que se eh, que se distanciase ningún pelo do capitalismo desa forma de organización eh, xerárquica eh, que, que temos agora eh, do do consumismo dunha felicidade ter en, en termos como os que estamos tratando individualista e consumista me parecía realmente fascinante a, a pouca imaginación eh, que tenemos que temos a xente nova, non o digo por meterme entre os novos, senón por, la, por, por, contemporá, por, por contemporánea, eh, as humanas agora. E sí que eh, preocupa, pero tamén me parece que é unha cuestión da, de a que se lle pon o alto falante, a que se lle pon aí o foco, porque despois se atopas eh, experiencias, eh, proxectos, e... Eh, eh eh, eh, eh pues pois, imaxinación a nivel social, non? de de como se poderia organizar unha sociedade, de como de de proxectos, pues pois, nun barrio, eh, de como podemos eh non sei, establecer as vivendas compartidas, proxectos de apoio mutuo Estos hain en todos os países, en todos os barrios, en todas as clases sociais. Están havendo muitísimas ideas a ese nivel, e muitísima investigación social con moi pouco financiamento que isto, pues, igual que co tema da imaginación ¿no? de... a imaginación non sai da nada ¿no? N -n e aquí sabemoslo porque somos todas artistas, eh, dun xeito do outro dunhas, dun, dun, dun, dun, dunhas facetas ou doutras eh, non sai un cadro mentras estás eh, sachando na horta ou mentras estás dando clase sai Está... un cadro cando colles un pincel eh, unha paleta e te posa a lanzar por aí trazos É igual unha canción e igual un libro, e igual o que sexa. Para imaginar necesitas ter material vivido, material experienciado en ti, para ter algo que, que, que te mova e que ofrecer. e tamén necesitas un tempo e un espazo unha e unha enerxía para dedicarlle a crear. E iso non lle estamos adicando. E igual que en esto da investigación, pues si sí, estamos lanzando moitísima investigación para armamento, eh, para eh, as novas tecnologías, para a IA, para as enerxías renovables, para eh, a ver se en Marte podemos vivir os ricos, podemos estamos in in lanzando investimento de la leche en montón de cousas, pero para como organizarnos socialmente nun xeito armónico eh, que, eh, que fose gozoso, hai pouquísimo. Hai hai catro gatos por aí eh, normalmente con un traballo moito máis activista e voluntario que uh -huh. que outra cousa. Entón, onde se pón eso en marcha? E onde se pode experienciar? E onde se pode explorar? Eh, se vende, pois vai ti a Islandia, paga 1500 para ver unha aurora nunha cúpula de cristal onde mm, pedirlle matrimonio a tua, eh, a tua moza. Pero non se... Eh, ofrece a posibilidade de, de Oes, podes ir a esta aldea que teñen un proxecto eh, comunitario moi interesante onde fai un, uns anos que son autosuficientes en un, na malloría eh, do, das materias importantes eh, que, por exemplo hai, un, eu, eu traballei eh, creando ese tipo de programas en espazos que desearaban algo parecido a isto e aquí en Ourense por exemplo estaba, que, bueno é anecdótico pero eh, venceme agora a cabeza Eh, estaban as corcerizas como esta aula da natureza onde había bueno que in increíble porque no medio da, da montaña pois pues, se estaban a, um, prácticamente en eh, De un, eso, eh, produciendo enerxía dun un xeito autosuficiente eh, para unhas 50 persoas no albergue eh, con varias fontes de enerxía diferentes eh, despues pues, tiñan as, a, as macrófitas pues, para eh, degradar todas as augas sucias e, e, e reutilizar e tal, bueno, se estaba como Un pequeno laboratorio que, que se proponía dende o espazo de, de amigos da Terra, tal como para que vivas unha miniña experiencia tendo eh, que sei, pues, un fin de semana ou, ou o co teu cole ou unha semana un encontro do que queiras. unha, unha pequena experiencia detra posibilidade de, de habitar a Terra, con outro código social diferente, porque se ti non necesitas estar traballando a cholón para pagar a luz, para pagar a roupa, porque tes outro tipo de necesidades, porque te organizas coas tuas eh, compañeiras para ter isto, e tes, resulta que con tres horas eh, de traballo o día, que tamén se axeitan as horas de día da época, e non sei que tes máis que suficiente, tes tempo para convivir, para pensar en como facelo millor, para resolver conflictos, para... Eh, xogar pois pues, igual resulta que é máis fácil imaginar, pero que non temos inputs desto sabes? non xadicamos entón eu creo que esa esa falta de imaginación está estritamente eh, relacionada coa falta de investimento na creación de, de pensamento utópico dixen total oh, yeah. <risas> Ben, entón, el, eh, esa especie de, de resignación que ao mellor un pode percibir eh, non quero dicir na xente novas porque realmente vexo igual de resignadas a xente da miña xeración no? pero ese tipo de resignación eh, se podría intentar paliar de alguna maneira a partir do cansancio quero dicir con esto Eh, podría ser o cansancio non somente un símbolo ou un índice de, de derrota Sino un, o comezo de algo diferente Que teria relación tamén co, co, con ese educar Non só para producir e para competir Senón para vivir mellor Onde ese mellor é, é tamén cuidar e cuidarnos E afectar e afectarnos Eh, eh, eh, eh, polo tanto, eh, podería eh, o pensamento e eh, a cultura e eh, a arte de eh, abrir fendas eh, neste presente tan pechado que pudera, mm, bueno, pues polo menos, eh, deixar a posibilidade de, de recuperar ese principio esperanza clásico ¿no? de Bloch que, que agora precisamente, cando aparece ese tipo de esperanza aparece reflectida ou ben a nivel individual, tipo que falábamos antes de revival do estoicismo, ou ben, tamén pode ser a nivel metafísico, ¿no? El, eh, non sei eu se hai un revival eh, cristiano, pero lín por aí que, que, bueno, que hai determinadas manifestacións de persoas non sospeitosas a priori de, de ter eh, impulsos espirituais e que, sin embargo, pois se manifestan como como tales, como mellor tamén unha, unha cristalización desa esperanza manifestada, non? Como, dicía, eh, como dicía Nietzsche do, dos que falaba él, non? manifestada nun momento xa posterior á vida, posterior á transformación, posterior á nosa sociedade, etc. Non? E contra iso, Bloch planteaba precisamente que a esperanza tiña que ser sempre unha esperanza compartida en algo que tivera lugar na nosa sociedade para poder eh, cambiar e transformar. Mas para iso tamén é necesario creer en que é posible a transformación da persoa. Recuperando así o inicio desa crítica tamén traída de Iseo a Freud no? e a todo aquel que fale de natureza humana en xeral, no? da posibilidade da transformación da, da, da persoa. E se si é posible que esta transformación da persoa a través de canles pois como estas que dicíamos, a cultura, a arte, a educación, o pensamento Puderá degunha maneira recuperar algunha pegada da posibilidade de den proxecto compartido que dera certa eh, de ilusión ou certa, ou certo ánimo para, para o, o impulso xa non noso, que tamén, sino efectivamente da, da xente máis nova. Con respecto á esperanza, eu creo que estamos nun momento moi moi diferente a como se podría, por exemplo, plantear na época medieval. Na época medieval, pois, eh, co milenarismo, a esperanza de, do xoizo final, eh, por un lado, había moita resignación ¿no? a situacións de vida eh, duras, non o campeseñado, pois, por exemplo, pois, un, leva unha vida dura, pero nesa resignación era unha resignación esperanzada, non? Eh, Hoxe en día creo que esa esperanza que, que te pode axudar a resignarte de degunha maneira a unha realidade eh, dura eh, creo que desapareceu. ¿no? Eh, então as, eh, bueno, as expectativas tamén de, de, de progreso ahora mismo están en crise. Tamén. O sea, antes, polo menos, pasada a idade media, pois pues, aparece digamos a ilustración, a idade de progreso, ecocapitalismo, pues, parece que o benestar material vai a ser ir sempre a máis. ¿no? Pero tamén esa, esa esperanza de mellorar as condicións materiais de existencia nas que iba a consistir a felicidade tamén están actualmente en crise. Non, por, porque chegamos á conciencia dos límites de explotación do, do, do planeta e que ese crecemento non é sostible ao mesmo ritmo. Então quizáis o, o, o cansazo contemporáneo creo que quizáis ten que ver pois, con que agora a resignación eh, puis non é esperanzada non uh -huh. e onde hai onde hai esperanza poisis efectivamente onde hai esperanza pois eh, non, es, non, non a xente non está tan cansado decir aquelas persoas que sí que teñen poisis o que sei proxectos que teñen unha visión de como se pode vivir de forma máis armónica eh, compatible con manter as condicións de vida do planeta eh, puis como se pode vivir cos deaisis dunha de forma máis máis constructiva alegre... Pois, onde hai esa esperanza, por lo menos, aí o, creo que o cansanzo xa non está. Podes estar... Eh, pero porque aí tamén vexo eu que, que, que, que hai pensamento e que a xente se aparta tamén dos modelos eh, competitivos de búsqueda da felicidade. Eh, modelos competitivos que levan a que a xente queira ser que os máis que os outros. No? Eh, iso ven xa da educación. Efectivamente, a educación pois nos educan na competición, na competitividade. O sea, todo o que faz é avaliable, todo se traduce en nota. Dicir, eh, os espazos educativos non son eh, lugares nos que pois, se cultiven que. Sei, as facultades fundamentais, por exemplo, para Nietzsche, decía, o que temos que aprender é pois, a, a, a ver, a escoitar e a falar e escribir. ¿No? son como, digamos, eso sí que son competencias, o sea, pero como fas eso? Eso fas fora de programa, non necesitas un programa exhaustivo de, eh, pues, uh, intentar que os eh, alumnos amoblen a súa cabeza, non, deixa espacio, deixa tempo para disfrutar eh, de esas eh, capacidades que temos, pero que as, as hai que educar, non? Eh, pois, pues, a mirar podes educarte dibuixando, por exemplo, deixa espazio. Entonces, as, as capacidades eh, que se educarían, digamos, tendo tempo para crear, a creatividade é importantísima, porque precisamente a creatividade se fai desde a liberdade. Entonces, si, si ti lle aos nenos eh, espazo, tempo para crear, aí estás facendo, educando a persoas para, eh, para para para para gozar, para disfrutar, aparte de para traballar, ¿non? Pero si a competitividade capitalista, a búsqueda do prestíio, do diñeiro do poder see xa, xa se empzá a sementar na escola, coa búsqueda das mellores notas, ademais as mellores notas para conseguir eh, entrar nas en mellores carreiras para conseguir os mellores soldos e para o xa, realmente eh, estamos na estrutura psicolóxica eh, do logro, que nos saca do presente, ¿no? o sea, eh, realmente as mentes ambiciosas que, que crea esta, esta cultura eh, son mentes do aprazamento, de decir, agora me teño que esforzar, agora teño que traballar, agora teño que autoexixirme, sacrificarme e rendir para no futuro estar nunha eh, posición eh, por encima da media eh, e dai vai a vir a miña felicidade e a miña satisfacción. Bueno, pois... Pues, Es, es, es, esa estrutura psicolóxica do tempo, do aprazamento e da búsqueda do logro, pois pues, é que nos fai estar cansados, non? É que se si ti todo o tempo estás pensando nun logro para o cal necesitas tempo, non? Pois pues, eh, realmente o que te falta é precisamente tempo para disfrutar agora, cada día, non? e despois unha cousa que comentabas abrán, non? De que, que que cousa podemos facer co cansancio, non? Eh, tan é verdad que hai cansancios, eh, o cansancio é un síntoma ao que tens que facer caso, non? Eh que atender a ese síntoma. Se si estás cansado é porque necesitas descansar, non? Entonces o gran problema co cansancio é pois, pues, non sei, por por porque temos débedas porque eh, temos cousas que, que pagar, porque temos tantas cousas que facer, porque nos metemos en tantos líos que non podemos parar. Pero, pero se si estás cansado tens que parar. se si non paras, vas a cronificar o cansanzo, eh, e vas a ir perdendo enerxía. entonces o cansanzo, eh, de por si sí non é malo. O malo é un sistema que produce un cansanzo crónico nos individuos que non se poden sacudir. Si simplemente o cansanzo é eh, pois un resultado de que traballaches físicamente moito, descansas, e xa está. Si agotaches mentalmente a túa cabeza, eh, pois facendo un traballo intelectual moi intenso, bueno, pois pues pasea, a... vai falar algún amigo, de... faz outra cousa e descansas. Ou non faz nada, eh, te dedicas a estar no sofá, a perder o tempo, a eh, bueno, eh, descansar. No, o problema é cando nos metemos nunha dinámica existencial que nos agota que nos cansa e ademais non nos podemos permitir o luxo de parar e descansar aí, pois, colapsamos claro totalmente e o... o... Por exemplo, o Byung-Chul Han eh, ten un libro sobre o cansancio, ¿no? a Sociedade do Cansancio, un libro de 2010, aí cita Peter Hanke, eh, que escribiu un ensayo sobre o cansanzo e eh, o Peter Hanke eh, contrapón o cansancio, o cansazo elocuente, o cansazo eh, que che deixa... É es dicir, estás tan cansado que te paras e ¿No? podes disfrutar de, de, de, de descansar ¿no? me pasa minhas veces cando eh, pillo unha gripe destas que raras veces te tumba na cama pero unha vez me tumba na cama e eh, eh, digo, nos primeiros momentos digo, ostra, que guai, que felicidade estar aquí enfermito enfermillo na cama descansando que o corpo se repoña ¿no? pois, pues esa posibilidade ¿no? de que, que que o cansanzo se permita pois pues, eh, non sei eh, reparar no que non eres ti porque estás cando estás cansado tamén é verdad que todas as túas ambicións planes parece que fum, se dan vacacións e entón pues, bueno, te podes quedar eh, tonto mirando unha butaca a parede fedellar cun fío ou non facer nada simplemente estar na cama deixando pasar o tempo bueno pois pues eso é un cansanzo sano non? E frente a ese pois hai outro que é un cansazo pois casii unha especie de cansazo existencial da alma do, do sentido no cal pois nin siquiera miras aos demais eh, non x interesa o mundo exterior entonces son cansazos moi moi distintos un deles é un cansazo normal natural eh, que facndolle caso eh, pasas a enxerte novamente de enerxía para a acción e outro eu penso que é un cansazo que se deriva de condicións sistémicas e, e políticas e, e, e do sistema económico que temos non? claro, a mi me parece que o problema que temos con todo isto como, como nos di Antonio non? de que o cansazo é un síntoma é, se pode ver claramente como é, unha enfermidade ou como a base de case todas as enfermidades de hoxe en día que están relacionadas pois pues co estrés e co ansiedade, eh, os sistemas inmunitarios, os sistemas de defensa completamente decaídos, deprimidos, eh, colapsos cardíacos porque xa non podemos máis, eh, bueno, que somos que inciden, en, como que nos fan un branco perfecto de calquera outro tipo de, de doenzas e de enfermidades, e, de por suposto, de depresións de e de enfermidades psicolóxicas e mentais. Eh, entón, eh, o problema é que isto que claramente é eh, unha un, enfermidade, un, un malestar, o convertamos en identidade. Eu creo que este é o, o, o click da, da nosa sociedade actual, non? que fardamos de estar tan cansas. E dicir, bueno, es que non paro que non paro porque veño dunha conferencia e non sei que, agora vou ao ximnasio a facer non sei que, e agora, bueno, que lle contei aquí momo a miña, ao meu fillo cando xa non podía máis, despois, claro, que quedei coas colegas para a asamblea de non sei onde e fardamos un montón e nos crea identidade isto de do acumulación de experiencias e de exibilase no catálogo de Instagram, como nos recordabas pois é, é, é parte de isto, non? Gustanos dicir vamos a mil e non, non, non damos a máis e, unha persoa que non faga iso é como vista un pouco como unha perdedora non? a, a luzer é unha cousa que non, non ten non ten espazo non ten collida na, na nosa sociedade e, e contrasta moito con coa unha forma de vida de fainada de, de, bueno, de que noutros lugares por suposto, que se sigue dando pero entre os noso, a nosa cultura eh, pues, eh, no, de, de do norte e tal, eh, da urbana, sobre todo, pues, está en todas partes. ¿no? Pero que fai 50 anos, eh, 40 anos, pues, que era un ritmo completamente distinto. e que sentarse a ler ou a charlar cos amigos eh, ou a calcetar, o clube da calceta, da Miña Boa, por exemplo, agora mesmo é, é, é moi é, transgresor. É, realmente se plantexan este tipo de actividades moitas veces, mm. é, como esa el loxo a, a lentitudes, el eloxo o goce e o inútil, o non productivo, non? como algo profundamente transgresor e rebelde. Non? Uh -huh. Entón, creo que realmente sí que este cansanzo é, pode ser a fenda eh, da que floreza né, a partir da que floreza algo, algo novo un, un, un, xardín, un xardín silvestre a través desta rebeldía con alegría ¿no? de, de acollernos ao que é profundamente inútil profundamente improductivo en sentido, inútil ¿no? mm. eh, e nos aferramos, nos agarramos moito nos arraigamos ao que eh, está polo mero feito de causar prazer e goce. Eh, e non é fácil, porque hai que, que loitar moito con ese home gris que todos levamos dentro, pero, pero sí que lo, sí que o vexo. Uh -huh. eh, eu, a partir dos 40, que falamos eh, moito como, como todas imos caendo eh, con, con, con colapsos eh, personais, eh, psicolóxicos, eh, eh, da, da vida, eh, e relacionais e eh, físicos... Non? que, bueno, decía, eh, polo menos que cheguen eh, xa non para conseguir un futuro mellor o bonito tal, vivible para as nosas fillas, eh, bueno, incluso tamén para nos, sé que chegamos porque cada vez pues, parece que, que a esperanza de vida é maior, pero, pero que esperanza, <risa> Sabes, realmente eu vexo que caemos moitas, e que, e que e, cada vez caemos máis, e caemos antes, e con formas de vida que, que eu non esperaría cando era nova, non? Eu non esperaría os 20 anos a toparme os 40 a miñas e as miñas amigas como estamos agora, en nunha situación de cansanzo e de, e de enfermidades, e de, e de estropicio de vidas tan potentes e de débedas que nos eh, agarran a vida e nos fan escravas de dun sistema no que non creemos e todas estas cousas. Então, eh, pero sí veixo esta, ese acordade vos en Matrix de Sion a cidade que a min sempre me gustou moito ese sim no? de como as máquinas sempre deixaban eh, esa, esa pequena cidade para que nos sentísimos libres no? para que ese pequeno mm, espazo rebeldía, porque así sempre eh, se, nos van pode seguir chuchando, no? porque se cae de todo a esperanza Simplemente nos apagamos e xa non imos a xerar nada produtivo. Entón, sempre hai un espazo, un resquicio para, para a rebeldía. Pois, fagámoslo noso, eh, ampliémoslo, movamos os marcos de xión. Eh, se as máquinas nos dan eh, eses, eses, esas tres hectáreas, pois, pues, eh, saberemos nos sacar de proveito a esas tres hectáreas. Eu creo que é o único que nos, que, que nos ofrece unha esperanza real, esa esa rebeldía a través do cansanzo e de atopar o cansanzo na, na amiga atopar o cansanzo na nai atopar o cansanzo na, na persoa que te solado e identificarte con ela empatizar con ela e collerlle da man e camiñalo xuntas e aí igual chegas a algo diferente que pague a pena moi bendito <ríe> <ríe> moi <Muy> ben <ríe> pois pues nada ao longo deste de programa Tentamos falar de cansanzo, de malestar, de futuro e de esperanza. Uh, quizáis non saímos con respostas claras, eh, probablemente non era ese o obxectivo, pero si sí con algo que é igual de importante, que son preguntas mellor formuladas. Porque pensar non cura automáticamente o cansazo, pero pode evitar que se converta en resignación. Eh, ainda que o futuro pareza borroso ou pesado, Talvez siga sendo certo que non está escrito de todo e que depende, polo menos en parte, do que fagamos e pensemos xuntas. Pechamos con esta última pregunta para levar para casa. Si este cansazo non fose o final de algo, senón o principio de outra maneira de vivir, que significaría hoxe volver a aprender a desexar? Grazas por acompañarnos unha vez máis en Alumar a Caverna e ata o vindeiro programa. Ata pronto. Dica, vemos nas leiras. vibra toda vida si usted...